Galata brefið Annarkabli Fjórtán árum síðar fór ég aftur upp til Jérusalem ásamt Barnabasi og tók líka títus með mér. Ég fór þangar eftir opinberun og útskýði einslega fyrir þeim sem í áli til voru fagnaðar erindið sem ég boða heiðingjum. Það mótt ekki henda að starf mitt væri og hefði verið til einskis. Ekki einu sinni Títus, sem með mér var og var grískur maður, var neittur til að láta umskjarrast. Þa vildu aðeins falsbræður, er illu heilli, hafðu verið hleyft inn og laumast höfðu inn til að njósna um frelsi okkar sem við höfum í Kristi Jésu. Þeir vildu hneppa okkur í þreldum, en undan þeim letum við ekki eitt andartak til þess að þið, Gætu þaft fagnaðar erindið óbrenglað. Og þeir sem í álíti voru lögðu ekkert frekara fyrir mig. Hvað þeir einu sinni voru skipti mig engu. Guð fer ekki í manngreinar álít. Þvertumóti sáu þeir að mér var trúað fyrir fagnaðar erindinu til óumskorina manna eins og pétri til umskorina því sá sem hefur elgt pétur til postuladóms meðal hinna umskornu hefur einni elgt mig til postuladóms meðal hinna óumskornu. Og er Jakob, Kefas og Jóhannes, sem álittnir voru máttarstólparnir, höfðu komist að raunum kvílík náð mér var veitt, þá réttu þeir mér og Barnabasi höndsýna til samkomulags við skyldum fara til hinna óumskornu og þeig til hinna umskornu það eitt var til að við skyldum minnast hinna fátæku og einmitt þetta hefji ég líka kappkostað að gera en þegar kefars kom til antiochíju andmälti hiu honum uppi í opið geði því að hann var sannur að sök Áður en menn nokkrir komu frá Jakobi hafði hann setið að borði með heyvingjum en er þér komu dróvan sig í hlé og tók sig útúr af ótta við þá sem heldu fram umskurninni hinir gevingarnir tóku einni að hræsna með honum svo að jafnvel Barnabas lét dragast með afhræsnið vera En þegar ég sá að þeir gengu ekki beint eftir sannleika fagnaðar erindisins, sagði ég við kefas í allra áhérðin. Úrþví að þú sem ert geðingur, lifir af heiðingja sýðum en eigi geðinga, hvernig getur þú þá neitt þá sem ekki eru geðingar til að lifa eins og geðingar? Við erum fættir geðingar, ekki heiðinir sindarar að uppruna. En við vitum að maðurinn réttlættist ekki af lögmálsverkum heldur fyrir trú á Jesu Krist. Og við tókum trú á Krist Jésu til þess að við réttlættumst af trú á Krist en ekki af lögmálsverkum. En það réttlættist enginn lifandi maður af lögmálsverkum. En ef við nú sjálfur reynumst sindarar, þegar við leitumst við að réttlættast í Kristi, er þá Kristur farin að þjóna sindinni. Fjarri fer því. Far ég að byggja upp aftur það sem ég bröyt niður, þá ger ég sjálfan mig beran af afbroti. Því að lögmálið leggti mig til döða, svo að nú er ég ekki lengur undir valdiðess heldur lífi, guði. Ég er krossfestur með Kristi. Sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lívinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúni á Guðs son, sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Ég ónýti ekki náð Guðs. Ef réttlæting fæst fyrir lögmál, þá hefur Kristur dáið til einskis.